Все виключене. Ви ковзаєте по дзеркалу, бо коли вертаєтесь, слід ще раз подивитися у дзеркало, аби відвернути неприємність. Спазм знову хапає за горло, і ви давитеся ним у ліфті й тримаєте сльози, як диких коней на мотузку. У ліфт заскакує прицюцькувати й сусіди з чорним догом, і ви влипаєте в кут ось ваша стійка у житті. Вліплена в кут із закушеною губою і широко відкритими невидющими очима, із котрих кожної секунди може зірвати дамбу Але не думайте, що все скінчилося На дворі падає дощ, і ви без парасолі. тому вертаєтеся ще раз Але це, на жаль, ще не все Убити любов не так просто, як убити людину Це справа важча, тут вам допоможе ваша робота ви прибігаєте до кімнати, де серед двадцяти чоловіків і жінок хтось може помітити ваш відсутній погляд і нервове постукування пальцями по столу. Хоч те тривало лише мить, і взагалі ви дуже добре тримаєтесь і талановито граєте, але лише мить і виказує правдиву сутність речей. Можна довго-довго приховувати ненависть чи зневагу, як ріка приховує золотий пісок чи мовчазний птах гніздо у гущавині лісу. Як у безлюдному полі жито приховує стежко, але у випадкову мить. Відведеш очі, спрямуєш погляд і все те узриш. А через секунду знову безлюдне поле, мутна причайна гущавина і прилизана ввічливість. Ох, як набридла ця вічна невизначеність поскаржитись на хронічну зміну начальства, котре завжди починало тільки із власної кишені, і тим запустити вічний і нестихаючий мотор, що його тільки підкреслює вимушене безробіття спровоковане відсутністю проданого ефіру, життям у проголодь, оазою супермаркетів і виникненням багачів, як грибів у дощ, котрих час від часу Прополювали дешево оплачені вбивці. Ви носитимете папірці, бігатимете на якісь наради, щось комусь завіщусь вичитуватимете, а в голові стукатиме метроном. Мало роботи, треба більше, аби убити те, що їй заважає. Зрештою, ви перетворитеся на загнану коняку, яку, якщо вірите американцям, обов'язково треба пристрелити» і ледве волочите ноги до власного дому. І це вже добре. Нарешті ви у сховку. Автоматично щось жуєте, борючись із нехідтю змити з себе макіяж, включаєте чарівний ящик, і хоч не чуєте ані словечка, лише якісь уривки, Серце це чудовий засіб для вбивства, і ви ним користаєтесь. Щось у вас відсувається на якийсь міліметр, але потім погань знову приступає. Тоді ви, як за останню соломину, хапаєтеся за прання. Виперете не машину, я руками, довго, старанно, отримуючи насолоду від каламутної води, потім від чистішої, і зрештою від геть чистої, із професійною впертістю розвідника, шукаєте по квартирі ще чогось брудного, але брудне скінчилося. Зрештою вже перша година. Можна з чистою совістю лягати спати, вигасити світло і готуєтесь миттєво потрапити в обійми бога сну. Якраз вся приступка, яку ви так старанно готували цілий день, аби на неї стати і піти далі, враз посунулася під ногами. І ви лежите там, де й лежали в нокауті. І над вами пливуть вічні хмари, і немає їм кінця, як і нема нічого більше, окрім пір'їни на вікні, порожнечі у квартирі і фотографії на стіні. З фотографії. Після того, як добровільно зголосився налагодити втрачений зв'язок, під час бозна якої даремної спроби вирватися із цих стопроклятих боліт, доточивши собою вирваний шмат кабеля, вирваний настільки, аби можна було дотягтися до лівого кінця лівою рукою, а до правого – правою, ставши сам дротом, цим таємничим шляхом, по якому захриплі голодні ошалілі офіцери, хіба що могли крити матом, сяк так втовкмачуючи один одному, як утримати в руках оце нелюдське пекло, що над ним осколки, здавалося навічно зависли хмарою, і ніколи не впадуть на землю, і після того, як завдяки цьому металево-живому дротові була взята чергова висотка, яку називали «огірок», і за яку пообіцяли героя.